29 рік, в якому він, за власними словами, трохи збочив у бік націоналізму. Але чекістів не цікавили літературні збочення, їм потрібні були зізнання про контрреволюційну організацію. Тому вже незабаром Гжицький визнає належність до такої структури, хоча далі зовсім не здатен сформулювати ні її цілей, ні методів роботи. Очевидно, він вважав, що цього зізнання вистачить, особливо, коли розкаятися. «Я щиро жалію, що допустився зради», – писав він, не розуміючи, про яку зраду говорить. Не вчинив я реальної шкоди рад владі, але сам факт належності до контрреволюційної організації – є великий злочин. Я усвідомив його до кінця, і коли мені буде дано змогу вернути до моєї любимої літератури, я докажу ділом свою щирість і корисною працею для пролетаріату я заплачу за свою ганебну зраду». Кінець цитати. Але вже через тиждень письменник почав дуже детально пригадувати в лапках «Діяльність та плани контрреволюції. Терор, – свідчив він, – як один із методів політичної боротьби, завжди висувався нашою організацією на передній край у періоди найбільшого загострення боротьби». У терористичної групи з'явилася і належна їй назва – Українська військова організація – УВО. Справжня структура з такою назвою існувала на Західній Україні, але на той час уже влилася в ОУН. Натомість в УРСР діяла в лапках особлива УВО, яка складалася з письменників-терористів і готувала замахи на керівників радянської держави. Володимир Гжицький пережив сталінські репресії тож у скарзі в 1955 році привідкрив правду про те, яким чином з'явилися ці сенсаційні викриття. У період ведення слідства мені давали тільки 300 грамів хліба і тарілку супу, через що я дуже заслаб. За ніч мене піднімали разів по 10 і вели до Грушевського, слідчий ГПУ який щоразу вимагав у мене зізнання. На допиті я сказав Грушевському, що досвітній, Губенко та інші готувалися вбити Чубаря. Але ці свідчення не відповідають дійсності. Вони були сфабриковані і написані самим слідчим Грушевським, а мною, за його ж таки пропозицією, підписані. Підписав я їх через те, що не міг витримати таких гонінь стосовно мене у період ведення слідства». Кінець цитати. Пережив Сталіна іще один терорист в лапках, а в дійсності – письменник-гуморист Остап Вишня. Він теж описав особливості чекійського слідства. Заарештований 26 грудня 1933 року, він готовий був визнати деякі помилки у своєму минулому, зокрема роботу в «Есерівській газеті». Проте слідчий Бордон заявив, що в цьому мене не звинувачує. Він звинувачує мене в участі в контрреволюційній організації і підготовці замаху на постешева, Оскільки я довго не давав потрібних свідчень, «Бордон вирішив вплинути на мене фізично». Кінець цитати. Але арсенал чекістів не обмежувався грубою фізичною силою. Вони також намагалися вплинути на арештантів психологічно. «Бордон мене переконував, що мої зізнання потрібні для комуністичної партії і радянського народу». Кінець цитати. І для того, щоб проявити лояльність до влади і любов до країни, потрібно взяти на себе вину. У результаті Остап Вишня готовий був іти на зустріч слідству. Я запропонував Бордону, що якщо йому це потрібно, то можу визнати себе винним у тому, що мене завербувала німецька розвідка. Бордон заявив, що йому це ні до чого» кінець цитати. Врешті слідчі досяг мети. Бордон склав списки людей, яких я мав уписати у свої свідчення як учасників організації. Бордон попереджав, щоб я у своїх свідченнях не надто фантазував. Наприкінці слідства зі мною розмовляв прокурор ДПУ крайній. Йому я також зізнався в злочинах. До зустрічі з крайнім. Мене підготував Бордон, мовляв, я маю бути послідовним і підтвердити свої свідчення, що я й зробив. Кінець цитати. Тим часом арешти тривали. У грудні 1934 року НКВД ув'язнив групу з 17 осіб. Серед них відомі письменники та мешканці злощасного слова Микола Куліш, Григорій Епік, Валеріан Підмогильний, Євген Плужник, Валеріан Поліщук. Усіх, як зазвичай, звинувачено в участі в контрреволюційній організації –